Kádár János baladája. Zavaros a tisza, nem akar tisztulni, az a híres Kádár János által akar kelni. Én nem tudom, hogy a jelenlétem kinek, miért fontos. Mert én bibliai értelemben bűnbak vagyok. Mert én elkövettem egy hibát. Zúg az erdő, zúg a mező, vajon kizúgatja, talán bizony Kádár János vadakat lő halomra. Itt mindenki 1989 után született? Jó. Azóta a kongresszusi központban koncertek is vannak. Ne haragudjanak, hogy így mondom, állítólag ezt sem tudom megmondani. Esikeső szép csendesen csepereg, Kádár János a csárdában kesereg. Hát minden magnóra lett véve, és ezek a szalagok forognak. Kibírják. Nincs ez a szakzsargom már. Elvtárs, kb. Lám megmondtam, Kádár János, ne menj az alföldre, csikósoknak, gulyásoknak, közibe, közibe. Volt egy nyilatkozat. Sajnos egy tőmondat volt azon a nyilatkozaton. És aztán mindenféle következménye lett ennek a tőmondatnak. Első paragrafus Magyarország népköztársaság. Kádár János híres nyája csörög morog a mátrába, mert a kádárt nem találja. A szabad nép önkritikát gyakorolt, érdemei elismerése mellett lett népszabadság. Az sem él. Kádár János beállott katonának, jaj de szépen felöltözött húszárnak. Én már nem tudok mást mondani. Ahogy mondani szokás, mindenki a szépre emlékezik vissza. Erre nem lehetek büszke, nem lehetek büszke. Mert sajnos tovább tartott, mint bárki hitte. Mert akkor nevetséges leszek én, nevetséges lesz mindenki. Bocsássanak meg, bocsánatot kérek. Köszönöm szépen. Harangoznak délre, fél tizenkettőre, Hóhér mondja, Kádár János álljál fel a székre. Azok a szalagok most már forognak, ha nem is tudják, mi van rajtuk. Forognak, hangtalanul, mint egy kőzetbolygó. Kiszáradt a tisza, csak a sara maradt, Meghalt szegény Kádár János, csak a híre maradt.